Gràcies per venir a tots, eh, bon dia i iniciem una altra, una altra edició del Festival Ingravid eh, portem 5 anys i, i bé, eh, a mi m'agradaria destacar que en aquests 5 anys hem resistit a la crisi que això és, és eh, important hi ha molts projectes que s'han perdut pel camí i bé, nosaltres continuem amb el recolzament de diverses institucions eh, com és la Generalitat de Catalunya per exemple, que segueix apostant per nosaltres molt fort, o l'Ajuntament de Figueres que continua apostant per nosaltres i que per això continuem aquí Eh, un any més, no? De cares a... Això un nivell com, com molt pràctic, no? I en un nivell de contingut, jo crec que precisament el que distingeix el Festival ingràvit és eh, el que diferencies és els continguts, no? Nosaltres, durant aquests cinc anys, hem intentat aportar eh, qüestions d'innovació, qüestions de creativitat i, sobretot, aplicades a, diver a diversos sectors on ciutadania i creadors, pensadors, antropòlegs, etcètera, o sigui, diverses eh, diversos àmbits i diversos sectors treballen conjuntament per tal d'apropar coneixement i innovació com deia eh, a la ciutadania eh, jo crec que això és el més destacable del festival eh, com cada any doncs tindrem eh, la Domo amb, amb el seu amb, amb, els, amb, amb diversos tallers amb eh, amb mainada molta mainada com veieu i orientem, sobretot aquest any, molt el festival a les famílies, no? Sobretot perquè ens interessa aquesta creació de públics i ens interessa que sigui... que crea aquesta massa crítica des de la base. Jo crec que això és el que jo puc aportar i continuem, perquè si ho fem ràpid perquè som molts parlant. Li toca a l'Esther ara? Vinga. Bé, doncs, l'ingràvid és divertir-se amb la cultura i el coneixement, és uh, disfrutar amb família de la creació contemporània i aquest any ho tindrem amb activitats molt diverses, activitats com, per exemple, una conferència interactiva amb en Marc Boada, que és el presentador del programa Quequicom de TV3, ens el una mica el que és la ingravidesa física. També tindrem uh, un videojoc interactiu, uh, cadenes humanes, uh, que el porten els alumnes de la UPF, Tindrem també, o es podrà gaudir també d'un sopar positiu, aquí, a la Domo, a la Rambla. Convidarem el divulgador científic Martí Boada, tindrem instal·lacions artístiques a l'espai públic, tot enfocat aquí a la Rambla, tindrem diferents tallers, tallers molt puntuals, com per exemple, taller de, fer, de crear dibuixos animats, amb la cineasta Liona, um, taller també de cuina, i altres tallers uh, oberts durant tot el dia... Uh, un d'ells serà un taller d'impressió de, de 3D es creant objectes amb aquesta impressió i l'altre taller és el taller que ens portarà la, la Dolors Ventós, que és un taller més plàstic. Ara ell ja mateix us explicarà. Vale, molt bé. Nosaltres presentarem un taller que és de creativitat En els nostres tallers ensenyem a la mainada A partir de l'observació, de la improvisació I de l'aprenentatge en si, no? I concentrar-se Llavors, com que tenim l'oportunitat O sigui, aprofitem l'oportunitat Que estem en una ciutat On tenim el Teatre Museu d'un artista més surrealista Desconeguts en el món Aquest estiu a la galeria vam treballar El surrealisme amb els nens I vam fer eh, des del Bosco, Magrit, Miró, Dalí i bueno, vam fer aquest taller que és a partir d'un CD que ensenyem a la Mainada també a reutilitzar, és un CDB bé i que llencen a les escombraries quan ja no funciona, a reutilitzar-li i donar-li un altre sentit. Aquests, eh, llavors ells vull dir, portaran un CD o tindrem aquí CDs utilitzats en fil ferro tinta xina, aquarel·les amb papers ja reutilitzats i tots, ho poden enganxar i poden fer, tot, serà un cop d'ú i tot ple de mirades surrealistes Cades cadascú podrà fer, el seu ull que a part de, pot ser mòbil espanta ocells, mil coses que et poden anar a la finestra de casa o a vam tenir tota la, el, el finestral de la galeria tot ple de, de cops d'ull i mirades, i va ser molt, molt divertit i penso que bueno, que pot agradar molt i a més a més sensibilitzar també amb el mitjà, a part de que utilitzem la creativitat sensibilitzem el medi ambient amb la mainada actualment que és una cosa que també és molt important i, és, dic, i estarem aquí Té Aviam, nosaltres hem proposat un projecte amb artistes escandinaus perquè estem ara gestionant un, un espai amb un complex artístic allà a Noruega i també ens interessava molt la, la interrelació nord-sud amb Vaja eh, Empordà a l'Empordà i hem proposat doncs, un projecte videogràfic d'un artista que tracta sobre l'utopia i llavors d'un artista noruega que sobretot el que creies crea crear accions que interactuït molt amb el públic, no? Des del punt de vista personal i com a espatll, ens interessa molt Ingràvit per aquest aspecte que té d'espai de, públic, d'intromissió del públic dintre d'una pràctica artística, que el propi artista a vegades desconeix, perquè està acostumat a, a la creació contemporana dintre d'espatlls molt concrets, molt tancats i de vegades poc oberts al públic. No? I aquest és un aspecte que jo considero interessant i que també, en certa forma, espai públic, espai lúdic, però, a més, és un espai de creació, de producció de pensament contemporani, de, de, de discussió, no? I jo crec que això, Ingràvid, mm, és un 10. I, I és una oportunitat, un escenari ideal per oferir tota una sèrie de creació artística al públic, els visitants, a, des de gent gran a gent jove infants. Llavors, bé... Seria en resum, seria això. Molt bé, Maria, Ai. vayan passando. Molt bé, doncs, aviam, ingràvid eh, per l'Ajuntament de Figueres eh, significa això, acostar l'art contemporàni de tota la ciutadania i el fet de que estigui centrat en aquí, a la Rambla, que sigui l'espai, dona tot el sentit en aquest objectiu dels organitzadors de l'Engràvit i de l'Ajuntament de Figueres com a col·laborador d'aquest festival i del Museu de l'Empordà, evidentment, també, que hi participa. Eh, que Ingràvid sigui eh, totalment transversal, interdisciplinar, eh, doncs facilita això, aquest aspecte de, de repercussió ciutadana, de que la gent del carrer s'ho pugui trobar, pugui eh, interactuar amb els artistes del festival, doncs això dona tot el sentit que sigui la Rambla i que sigui Figueres i que sigui el cinquè any i que pugui anar seguint molts anys més. I a més a més, per acabar... L'aposta aquesta de que cada vegada més s'introdueixi els doncs, nois i a les noies de la ciutat, o sigui que volguem acostar, a part de tota la ciutadania, però centrar-ho molt amb els infants i adolescents de la ciutat, doncs dona no aquest sentit amb el que estem treballant una mica a nivell de servei de cultura de l'Ajuntament, de crear nous públics, ja no només a teatre o música, sinó també a les galeries d'art i en el que és el concepte d'art contemporani.. Molt bé. Sí. Gràcies i quants artistes en quantes plataformes i quants que... Hi ha una vintena d'activitats sí. però artistes més, clar, hi ha... Sí, hi ha una vintena d'activitats sí. amb una trentena d'artistes. Exacte, una trentena d'artistes. A banda també, el que no hem comentat i que és molt important, és que en Gravit se sentia una mica amb l'obligació d'organitzar una taula rodona sobre la cultura. Serà una taula rodona on es parlarà de l'estat actual de la cultura a Catalunya i estarà, eh, perdó, estarà eh, diguéssim, hi haurà, cada un, hi haurà un, cada un dels representants dels diferents àmbits del sector cultural en aquesta taula rodona, estaran tots representats. Eh, això es farà a l'inauguració del festival el mateix divendres i, i bé, a banda hi haurà doncs, aquestes diferents activitats, tindrem tallers, tindrem instal·lacions, el debat, eh, presentacions de projectes, una trentena d'artistes, unes mil activitats. Força... Bueno, tenira relació amb Perpinyà amb els, amb els en qual favor? Sí, La relació transfronterera ha estat ja amb una activitat eh, prèvia, que va ser una caminada des d'aquí cap al Puig Puigneulós i des de Perpinyà cap al Puig Neulós on es van trobar. On van haver-hi a més una acció poètica amb uns vols que precisament es van fer en el cas de Figueres a la Galeria de la, de la Dolors i en el cas de Perpinyà amb un altre centre Marboresants, que és una associació amb la que col·laborem a més a més, habitualment. I llavors eh, s'han fet dos, dos documents en vídeo de, de les dues diguessin branques de l'excursió. i el, el resum d'aquest vídeo i, i l'experiència es, es presenta també en el marc del festival. I a banda d'aquesta relació internacional més enllà, també la que ha comentat en Julià amb el, amb el que és Noruega i els, i els països nòrdics, però tornem a tenir col·laboració amb el, el Gett Institute de Barcelona, que també ens produeix una peça d'un artista berlinès, en aquest cas. I la peça de la Sebel Imperon, que ens fa una instal·lació Exacto. artística aquí a la Rambla, també. Exacte, que és la Perpinyà. Aquest cap setmana feu la Pinyà? Sí. Sí, Sí, en aquest cas, la companyia doctora Alonso ens ha proposat un, un taller que es basa en el, en el tema del llenguatge, no? el que passa és que acaba sent una cosa corpòria comença amb, el tema, amb, amb la qüestió de les paraules en desús, hi ha, hi ha molt vocabulari que s'està perdent i llavors es vol recuperar aquestes paraules i a partir d'aquí fer un estudi antropològic i filosòfic sobre la, la qüestió del, del, dels conceptes i les paraules com afecten el nostre dia a dia i com afecten també doncs, el, el nostre moviment amb la qual cosa acabarà sent una ser un, una peça, com de moviment o de dansa i que també es presentarà en el marc del festival i aquest tall és aquest cap de setmana, 26 i 27 d'octubre un projecte internacional aquest projecte per cert, perdó sí aquest projecte és a, a nivell a nivell internacional es fa aquí però també es farà a Barcelona Madrid i a diversos punts d'Europa Buenos Aires, ah? Buenos Aires i Buenos Aires i Montreal perdó més pregunta